і той рушив до гори, набираючи швидкість. Намить призупинився, затремтів, пропускаючи через себе вібруючий струм, і полетів у гору стрибками. Віктор прицілився у тікачан на уздогін, і, не спізнившись ані на долю секунди, натиснув на гашетку. Вибух був настільки потужним, що його спалахи закрили увесь екран. Коли всівся порох та розвіявся дим, з'ясувалося, що жодного воїна немає. Поле бою, геть усе в руїнах, і ані переможців, ані переможених. «Хто переміг?» – не зрозумів Віктор Молодший. «Іди, став чайник!» – скомандував Сергій. «Наразі нічия, війна триває». Фінал був тривалим, з яскравим феєрверком не менше хвилини, осліплюючим до запаморочення. «Ось вона, жіноча перевага!» – сказала Галя, розплющивчи очі. «Що?» не розчув її слів Віктор. «Жіноча перевага», – повторила вона. «Наша хвилина порівняно з вашими чоловічими чотирма секундами. Небо і земля». У коридорі почалося енергійне гупання, і вони ледве встигли відскочити одне від одного. «Мам!» – увірвався до кімнати молодший. «Давай гарячі канапки зробимо!» Розчервоніла мама старанно водила праскою по підковдрі. Тато дрімав у кріслі перед телевізором. Віктор з тишиним голосом повторив пропозицію. Там у них з Сергієм монстри готуються до нової суточки. Там пристрасті й напруга. А у батьківській вітальні – тиша і спокій. Сонне царство. Магда Галі Галя махала у повітрі розчепіреними пальцями, це робило її схожою на пташку, аби як слід висушити лак на нігтях. Завжди бракувало часу. Щойно зробить манікюр, як через хвилину-другу вже хапається за папери. Чирк, і доводиться знімати зіпсутий шар лаку та накладати інший. А у салоні робити манікюр не любила. Це ж стільки часу марнується. Можна й самі зробити цю процедуру за рекордні три хвилини перед початком наради. Галко, тепер яблуко твоє забирай, потім повернеш. Магда, як і обіцяла по телефону, затрималася рівно на хвилину. У мене справа коротка, до початку наради встигну. Вийняла з торби пакунок, поставила на підвіконня, кумедно помахала пальцями, передражнюючи подругу. Може, кале? запропонувала Галя, не можу. Мене ігору внизу чекає, і побігла. У пакунку було дерев'яне яблуко. Галя торкнулася язиком одного з нігтів, перевіряючи, чи лак підсох. Покрутила яблуко у руках, побавилася. Не відразу знайшовши стик. Відкрила. Яблуко було виточене з двох різних шматків дерева, але вони виявилися настільки припасовані одне до одного, що навіть малюнок на поверхні утворився один на двох. Стулила половинки, спробувала ще раз знайти місце з'єднання – і знову не відразу його знайшла. Закрила, поставила яблуко на поличку. Годинник поруч із ним показував, що уже дві хвилини, як мала розпочатися нарада. Глипнула на пальці. Чорт забирай. На указівному, посередині нігтя, звідкись взялася помітна подряпина. У двері зазирнула Слава. Заступник і перший радник з усіх питань. Галю, до мене дійшло. До реклами треба підходити принципово по-іншому. Я все зрозуміла. І тепер знаю, як збільшити обсяг реклами вдвічі. Не віриш? Що б я без тебе робила? Похвалили її Галя. Розкажеш після наради. Ідемо. Наші уже чекають. День видався напрочуд продуктивним. Усе збігалося, припасовувалося і йшло, як по маслу. Колеги розуміли співслова, виглядали повними однодумцями. Майбутні герої публікації радові вітали пропозиції журналу. Андрій Данилко несподівано погодився на давню пропозицію знятися для обкладинки, як сучасний козак, оголеним по пояс з вусиками, банданою на голові і поглядом, який мав би зруйнувати всі стереотипи про нього. Сердючка нехай відпочиває. Увесь діапазон свого таланту –